Cuvânt înainte Atacă și scufundă, cartea pe care o recomandăm în traducere românească, ne face să retrăim o pagină insolită din istoria marii încleștări a celui de-al doilea război mondial. Romanului Douglas Riemann, bazat pe episodul real al capturării de către britanici a unui submarin german, trimis apoi în misiuni temerare împotriva navelor celui de-al treilea rai, este dedicat oamenilor mării, eroismului celor ce nu și-au precupețit viața Lupta cu fascismul pentru apărarea valorilor perene ale umanității. Este un lucru știut, iar autorul nostru îl demonstrează cu prisosință că viața pe submarin este o adevărată școală a bărbăției, curajului, camaraderiei, însușirii fără de care nu ar fi posibilă activitatea și adeseori chiar supraviețuirea echipajului. Datorită acțiunii trepidante a iscusinței autorului în conturarea personajelor și în crearea situațiilor, Cititorul se identifică treptat cu cei de pe submarin, trăind cu intensitate emoțiile, năzuințele și speranțele acelor bărbați deveniți vânători de nave împotriva structurilor sufletești proprii marinarilor. Parcurgând cartea lui Riemann, una din cele mai bune din cele consacrate războiului pe mare, dar în mod inevitabil încărcată de termeni de specialitate, de comenzi specifice navigației, manevrelor și acțiunilor de luptă submarină, mi se accentua cu fiecare filă părerea de rău că mesajul luminos al romanului ar putea fi receptat doar parțial de majoritatea cititorilor, mai puțin familiarizați cu problemele marinarești. Iată de ce am simțit nevoia să lămuresc foarte sumar anumiți termeni și anumite noțiuni strict necesare pentru cursivitatea lecturii, pentru o mai completă familiarizare a cititorului cu mediul și atmosfera în care se desfășoară palpitantele acțiuni relatate de Douglas Riemann. În această ordine de idei, am socotit că este indicat ca, înainte de a aborda noțiunile specifice submarinelor, să reamintesc câte ceva din terminologia marinărească în general. În orice carte cu subiect marinăresc se întâlnesc din primele pagini în mod obligatoriu denumirile celor patru părți principale ale navei și anume Prova sau Prora, partea dinainte, Pupa, partea din apoi; Babord, partea din stânga a navei privind de la pupa spre prova, tribord, partea din dreapta a navei privind de la pupa spre prova. Dacă primele două denumiri sunt în general mai cunoscute și mai ușor de reținut, celelalte două produc adeseori confuzii și nelămuriri, care ar putea fi evitate dacă s-ar cunoaște originea celor două cuvinte. Ele au apărut în marina franceză care utiliza pe vremuri un soi de șlepuri armate cu tunuri, denumite batterii. Această denumire era scrisă pe pupa lepului, astfel că, privind inscripția din stânga, apăreau literele bat, iar din dreapta, literele tări, de unde le du bat și le du tări, expresii devenite apoi babord și tribord. În lucrare se întâlnește foarte des, cum era și firesc, noțiunea de drum sau seminarul ei cap, utilizat în special pentru a preciza drumul la un moment dat. Prin drumul unei nave se înțelege unghiul dintre direcția nordului și direcția de urmărit sau urmărită de navă, ambele direcții rezultând din consultarea compasului, busolei. În mod asemănător se definește și relevmentul unui punct, unghiul dintre direcția nord și direcția către punctul respectiv. În cazul când direcția de referință nu este nordul, ci prova navei, relevmentul se numește relevment-prova și se socotește 180 grade într-un bord sau celălalt. De unde expresiile din carte? Roșu X grade sau verde X grade, adică X grade la babord sau X grade la tribord. Identitatea expresiilor rezultă din faptul că în timpul navigației de noapte, navele au aprinse în afara luminii albe de la catargul Prova, o lumină roșie la babord și una verde la tribord, care marchează drumul și poziția navei spre a se putea evita abordajele, de unde și transpunerea în rime a unor prevederi regulamentare stabilite în acest scop. Verde în verde, roșu în roș, drumul bun din moș strămoș. Pentru gradele ofițerilor superiori de marină, în versiunea românească, s-a adoptat o nomenclatură cunoscută la noi și foarte apropiată de cea englezească, după cum urmează. Comandor, corespunzător gradului de capitan de rangul 1 din marina noastră, echivalent gradului de colonel în armata terestră, capitan-comandor, respectiv capitan de rangul 2, locotenent-colonel, locotenent-comandor, respectiv capitan rangul 3, major. Și în fine, câte ceva în legătură cu termenii proprii submarinelor de tip clasic, termeni utilizați mai frecvent în carte. Scufundarea, imersiunea, și ieșirea la suprafața unui submarin se fac prin schimbarea greutății și de deci, cea a flotabilității și prin acționarea corespunzătoare a cărmelor orizontale. Schimbarea flotabilității se face prin umplerea cu apă, respectiv golirea cu ajutorul aerului comprimat a unor rezervoare denumite după caz balasturi sau tankuri. Balasturile, confecționate din tablă subțire, sunt situate în borduri, în afara corpului rezistent, în care trăiește echipajul și unde este concentrată marea majoritate a mecanismelor, dispozitivelor și armamentului. Balasturile sunt pline în imersiune și goale la suprafață. Tancurile aflate în general numai în corpul rezistent comunică între ele și au rolul ca, printr-o manevră a apei din interiorul lor, să regleze sau să corecteze asieta, poziția față de orizontală a celor două axe ale submarinului, longitudinal și transversal. Cărmele orizontale aflate la prova și pupa determină prin mișcarea lor înclinarea submarinului cu prova în sus sau în jos și deci varierea imersiunii și aducerea lui la cota adâncimea dorită. Când submarinul se află la o adâncime egală cu lungimea periscopului, astfel că afară din apă rămâne numai capul acestuia, se spune că submarinul să află la cota periscopică. Pentru schimbarea direcției de înaintare a submarinului, se utilizează cârma verticală obișnuită ca la orice navă. În încheiere, pentru a ușura înțelegerea activității ce se desfășoară în submarin, în timpul navigației sau luptei, cred că este bine să reamintim și faptul că pe submarine, conducerea se exercită, în funcție de situație, din trei locuri. În imersiune, din postul central, situată în mijlocul corpului rezistent și de unde secundul își exercită atribuțiile de luptă și manevra submarinului, și din turelă, în mod obișnuit, postul de luptă al comandantului. La suprafață, din pasarela situată afară, deasupra turelei, ansamblu denumit cândva chioșcul submarinului. În aceste puncte de comandă se poate circula, turela fiind despărțită de celelalte două prin capace, care în imersiune se închide hermetic, ca și capacele celorlalte deschideri de pe punte, destinate a îmbarcării torpilelor și diverselor materiale și pentru circulația echipajului în port. Exprimându-și speranța că sumarele mele explicații vor ușura lectura cărții lui Riemann, vă invit să urmăm cu gândul temerarul echipaj al submarinului U-192 pornit la luptă în apele învolburate ale Atlanticului și Mediteranei. Teodor S. Antonescu